Просили його проклятвену роту, з якою могли б йому на вірність свою присягати. Присягу апостол дав Мазепі в його приватнім помешканні з цілуванням Христа та Євангелія Святого. Апостол з іншими полковниками радив гетьманові в стан Меншикова не їхати, а щоб негайно до короля шведського посилав із проханням про протекцію, поспішив і дбав з'єднатися з ним на кордонах, щоб не допустити великоросійських військ в Україну. Не радив апостол їхати Мазепі з полковниками та старшиною до царського двору в Глухів. Коли поїдеш, то і себе, і нас, і Україну погубиш. Основа тисяча 862 рік, номер 10. 24 жовтня 1708 року Мазепа вирушив із Батурина на зустріч шведському королеві. Його супроводжував Данило Апостол із частиною свого полку. Але тут стається несподіване. У наступному місяці полковник Миргородський покидає Мазепу якого сам підбивав на повстання і повертається з повинною до російського царя в Лебедин, де його цар приймає цілком милостиво. Очевидно, тут спрацювала завжди практична вдача полковника. Він розглядівся в обставинах і, бувши добрим військовим стратегом, зміркував, що повстання не має перспективи, отож миттю змінив Орієнтацію, напевно, глядаючись і на свої численні маєтки на Миргородчині. Отже, маємо відвертий акт зради з боку апостола в усій своїй почварності, адже він не тільки ініціював повстання, а й за Гетьманові на вірність з цілуванням Христа і Євангелія. Такі речі – людину не красить. Чесніше вчинив тут полуботок, бувши опозиційно наладнаний проти Мазепи. Він за ним не пішов, гетьмана не дурив і не зраджував. Є, правда, версія, що апостола послав у посольство сам Мазепа, щоб знову перейти на бік Петра І, Лист канцлер Головкіна до Мазепи від 22 грудня 1708 року і лист апостола до Мазепи без дати. Чтення в імператорському обществі історії і древності російських. Москва 1895. Але в неї повірити важко. Мазепа не міг сподіватися, Прощення у Петра І, хоч і ополковники через царський маніфест 7 листопада 1708 року, сподіватися, що викрутяться таки могли. Загалом же в цій історії не все ясно. Є й третя версія, що апостол утік від Мазепи після того, як останній вилів, щоб пристала його родина. Адлерфельд, мілітарна історія Карла XII, короля шведського, Амстердам, 1740 рік. Факт цікому є вумовірний, але й це апостола морально не виправдовує, адже небажання брати з собою родину відсвідчить, що полковник Миргородський озарався на задні колеса, в той час як вірна Мазепі старшина свої родини з собою таки позабирала. Зрештою, істина аксіоматична. Політичні дійства не завжди узгоджуються з моралью. З переходом на бік Росії апостол починає вислужуватися. Він очолює відділ козацького та донського війська під Голтвою біля псла бере участь у сумнозвісному бою під Полтавою згодом в 1711 році, бере участь у нещасливому для Росії прудському поході проти Туреччини і відзначається там. За Івана Скоропадського Данила Апостол залишався на своєму полковницькому уряді, а коли гетьман у 1722 році збирався до Москви і хотів призначити його наказним, від тієї посади ухиляється, поступаючись нею Полуботкові. І стається це саме в той час, коли впало гетьманське правління і заведено було малоросійську колегію, а тоді, коли Полуботок вів з цією колегію завзяту дипломатичну війну, Вирушив на чолі десятитисячного козацького війська ще один цілком імперіалістичний похід Петра І, так званий Дербенський 1722 року, і там погубив немалу частину козаків, хоч і операції проходили ніби успішно. Зокрема, сприяв тому, що було розгромлено татарського султана Махмуда який піднявся на повстання проти російської експансії, а за поневолення чужого народу, смішно і сумно казати, дістав портрета царя, обсадженого діамантами. І ця сторінка подв'їв апостола захоплення у нас не викликає. Не треба, однак, забувати, що йшов він у ті походи не зі своєї волі, а з волі царської, і ослухатися не міг аж ніяк. У наступному році, 1723, він знову йде в далекий похід, цього разу Астраханський. Водночас бере участь у боротьбі Полуботка за відновлення в Україні гетьманства, але дбає за свою кандидатуру, про що пише до царя в березні 1000 723 року. Зате він підписує загальнонародні чолобитні до царя. Більше того, стоячи біля Коломака із військом, радиться зі старшиною і складає чолобитні вже від війська про вибори гетьмана та скасування новозаведених малоросійською колегією зборів. Цій чолобитній було послано до царя Тобто в акції Полуботка він бере найдіяльнішу участь, що складає йому честь, однак за це мусив невдовзі розплатитися. Після арешту в Петербурзі Полуботка з товаришами в кінці 1723 на початку 1724 року, проходила хвиля арештів і в Україні. Тоді було взято апостола і генеральну старшину Жураківського та Лизогуба, котрі очолювали гетьманський уряд, їх завезено до Петербурга і кинуто у Петропавлівську в'язницю. Миргородського полковника цього врятувала смерть царя-деспота, але принаймні за свою зраду. Мазепи і ідеї української державної незалежності. Він, людина вже вельми немолода, сімдесятирічна, таки відстраждав. Опальну старшину спершу в Україну не пустили. Вона змушена була жити на засланні в Москві та Петербурзі. До честі апостола, який жив у Петербурзі, треба сказати, що він часу, Даремно не гаєв, а активно схиляв російських сановників насамперед Менчикова до відновлення гетьманства. Принаймні вже у лютому 1726 року це питання реально стояло на засіданні Верховної Таємної Ради. Ці події для нас надзвичайно цікаві, їх описав у своєму Рюші, син Данила Петро Апостол. До речі, Петро як батьковий заложник постійно жив у Петербурзі при дворі Меншикова і дістав блискучу, як на свій час освіту знав багато мов, латинську, французьку, німецьку, італійську, російську та польську. Свій щоденник написав мовою французькою. Київська старіна, 1895, номера 78 8 Осмислювали ці події з українських істориків Джеджора нові причинки до історії відносин російського правительства до України в 1720-х і 1730-х роках. В його книзі «Україна в першій половині XVIII століття, Київ, 1930 -й. і «Крупницький у згаданій монографії». Так от, цариці було запропоновано, по-перше, дозволити українцям вибрати гетьмана заради задоволення і приласкання тамтешнього народу, по-друге, нових податків не брати, а тільки такі, які зумовлені пунктами Богдана Хмельницького, тобто, як було раніше. Військо ж тримати, як було перед цим. По-третє, суди козакам відправляти самим. Малоросійська колегія не скасовувалася, а їй надавалися тільки апеляційні права. Джоджора вважає, що ініціатива подання цих пунктів Ішла від Меншикова, який мав в Україні свої інтереси, сам заглядався на гетьманську посаду і хотів узаконити по грабіжницькому його людьми козацькі землі. Очевидно, апостол зі старшиною з тим погоджувалися взамін на сприяння в обранні гетьмана. Але проти проекту різко виступив Граф Петро Толстой, батько накиненого в Україні Ніжинського полковника також Петра, і сват Скоропадського, особистий ворог Менщикова. Ось резони цього родича в лапках колишнього гетьмана України. Він не може радити щодо того, щоб у малій Росії знову бути гетьманом, оскільки блаженної пам'яті його імператорська величність у тому намірі гетьмана не учинив, і полковникам та старшині владу зменшив, щоб Малоросію до рук прибрати. І через той спосіб полковники і старшина з підданими прийшли в немалу сварку. Повторювалася демагогія Петра І. Сказано було, Крім отієї мутної демагогії, чітко і ясно, щоб малу Росію до рук прибрати. Не дивно то, що цариця Толстого охоче послухала, що правда в цей час, і це вже зовсім цікаво, випливає ідея, яку підтримував голштинський герцог Карл Фрідрих, одружений на отці цариці Анни, щоб гетьманом на Україні поставити Пилипа Орлика. Сам Орлик писав у 1727-1728 роках, що герцог Голштинський запевнив його. Цариця поставилася прихильно завдяки сприянню герцога до Орликової кандидатури на гетьманство, оголосивши йому амністію, але коли вже залишалося підписати декрета, цариця померла. Ситуація майже детективна. В усіх тонкощах цієї великої дипломатичної гри Орлика сьогодні розібратися годі, але цей факт дає нам повне розуміння покаянного листа Орлика до Яворського, писаного ще в 1721 році. Очевидно, ця гра почалася вже тоді. Який був у цьому російський інтерес? Очевидно, один. Завабити Орлика в Росію і нейтралізувати як його, так і його заходи в Туреччині щодо нової війни. Серйозно сприймати ці ніби і поступки Україні не можна. То була все-таки гра і не більше. Тим часом для апостола наступила полегша. Він сумів добитися дозволу виїхати на батьківщину. 18 травня 1726 року склав присягу вірності цариці Залишив тут у заклад сина Петра і в кінці травня виїхав додому. Восени цього ж року було відпущено також генеральну старшину Лизогуба, Чернеша і Жураківського. 6 травня 1727 року померла неприхильна до України цариця Катерина І. Новий цар Петро II був малолітній і центральною постатю в російській державі.